Euskal Kulturerakundeak, ZPIO Euskal Itxasbazterrak eta Euskal Idazlen Elkarteak, amargarren urte zantolatu duten Euskal Idazle Egonaldirako autatua izan da, nahia zubeldia. Eta hilabete batez zendaiako abadia ere muan egonda, nekatoenea baserria nahizu zen ere. Erranen dugu, urtero Euskal Literatura sustatzeko eta sustengatzeko elburuz, abadia ere idazle egonaldi badurutzen dela. Baina urten urte berezia ere izan da. Getariako Elkan bostehun fundazio ere sartu baita proiektu hontan. Eta Juan Sebastian Elkarok munduari itzulia emanzionnetik bostehun urte betetzen direlarik Elkanorekin zerikusia duten olerkiak idaztea izan da helburua naiazu geldia. Bai hori da gero Elkanok Fundaziokoek argiki ijan zuten et ere helburua, Elkano hori buruz idaztea zuzenean edo omenaldi, omenaldia egitea gizonari edo... eta gehiago, behara, elkanok, elkanok itxas gizon gisa euskal gizagteari ekarri edo e, gogoan ahitzea, beraz, azkenean itsasoaren inguruan e, idatzi dut. Ez zuzenean elkanoz, baina nahiz eta ara lehen, lehen olekian ala ere elkano elkanodamintzoa, bere amari eman diot ere olerki batean baina gero askifite aski fite naiz eta itsasoa ala itsasoaren aurpegiak ditutu gehiago johatu uh -huh. e, olerkiak dituzu idatzi olerki bilduma bat plazaratzeko asmoa duzu hori da bai olerkiak, olerkiak idatzi ditut gero ez dakit nola ez dakit zinez olerki bildumar gitaratuko den edo asmoa orain da ala ere Olerki horiek uh, musikaz biziaraztea, ez behar badenak ez dut uste sei idatzi ditut zinez, ez kantu gisa testu gisa saiatu naiz hasteko. eta baina horietako batzuk uh, kantu bilakatuko dira normalki, Eta beraz, ez dakito ino nola, nola argitaratuko den, behar bai izan daiteke olerki bilduma osoa, diskoarekin batera argitaratzea, olako liburu, disko objektu, ibrido bat, edo, ara, ez da, da oraindik biziki argi. Hortan, em, aski libre uzten baitzaitu uste, ez da zure egin beharretan liburu baten argitaratzea? Ez, ez, hori du ere nire ustez hasteko hori du edek proiektu hogek edo deialdi hogek egiazko e, e, e, helburua baitute zinez idazleak edo artistak laguntzea tokia eta, eta denbora emanez eta susa. E, baina gero ez da, da BTEBak ola zehatzik enuen olekiko puru minim horik edo ekoizteko behaz e, ara idatzi dut eta gero ne handiratenez usteud uh, beste beste urteetan aldikusiz lagundu dutela idatzitakoa argitaratzen gero ekaek baina hori ez dakit izan daiteke disko diskoaren argitalpena laguntzea edo hori orain mintzatu beharko gira hori aipatzeko baina baina ez, ez da ezta formatu ola btbik hiek ez dute baldintzarik ematen ia Zubeliarena dirazpen haukin geratzen gara eta jaiakizue berekin izandakolassaldia arratsaldeontan tzuteko aukera duzuela atxaldeko siak laurden gutxitan nahi zuzen. <gülüyor>